На гранітному обличчі вірно підданого з'явилася скупа посмішка. Він гранітно помахував рукою і голубив очима цю покірну людську ріку, що несла транспаранти, портрети вождів, в тому числі і його. Владлен Федотович теж вдавав радість і навіть любов на лиці, Однак щось неначе замкнулося в ньому. Бачив лише ту, що так п'янила його і навіть на цій високій трибуні кликала, світила античними персами, тонкою талією, чув навіть її еротичний стогін, і здавалося, що із його грудей зараз вирветься прямо в мікрофон щось подібне. Того дня на вулицях Києва допізно гучали пісні, салютували в небо ракети, народ усе волав невтомно «Ура!». А неподалік тої вируючої щасливої людської повені в глибинах таємничої будівлі катували Василя Святненка. Його люто били, повторяючи, «Вот тебе твой дурацький язик! Вот тебе твоя независимая Україна!» Коли землів вилили на нього відро води. Він отямився, побачив забризкані його кров'ю стіни, розлютоване лице ката і заплющив знову очі. Чотири руки вхопили попід пахви і потягли, наче збоку спостерігав, як його саджають у якесь чорне, схоже на грати, крісло, прив'язують ремінням ноги, руки, стискають попід грудьми, натискають кнопку, і крісло починає крутитися шаленою швидкістю. А потім воно перевертається. І Василь опинився головою униз у ямі. Зупинили, коли з його носа і рота бризнула кров. І знову крижена купіль, і знову голос ката. Запомніш свою незавісимою. Ти її кров'ю і зригньош. Василь дивився на нього і не бачив. Усе ще пливли з ціни, хитався кат. Страшенно нудило, хоча він давно не їв. Тіло нагадувало суцільну рану і всередині, і зверху. Не хотів жити, як всі советські люди. Тірпі. А там, на вулиці, празнічне гулян'є, ходять нарядні люди, ти би тоже мог быть среди них. Но дурак всегда есть дурак. Крізь туман і хитавицю тілиста постать Ката таки випливла. І Василь побачив біснуваті розлютовані очі, перекошені злобою рот. Він зібрав всю свою силу і насмішкувато глянув на Ката. Той аж у тетерів, побачивши цей голубиний, мученицький і водночас знущальний погляд. Ми всі за ґратами, а ти, гаде, особливо. Ти ніколи і ніде, ні тут, ні там не звільнишся від них, бо ти із повзучих, ти один із найнещасніших. Про такого Ісус сказав, краще б не народжувався. Удар повалив знесиленого Василя, його потягли в камеру і кинули на залізні нари. Цієї пори Юрко Недоля йшов центральною вулицею свого містечка. Святкого задягнений робітничий клас добре підпитий і агресивно веселий, волав пісні, брутально матюкався, реготав, грубо, вульгарно жартував. Юрко дивився на те ворохобневе люди яке нагадувало джин, що вирвався із відкоркованої пляшки. На ті сіро-чорно-червоні випари його веселищів і подумав з гіркотою, що так і не зумів полюбити цей край, як і його мати. П'яний чолов'яга став мочитися посеред клумби, і це викликало захват перехожих. Гурт п'яних чоловіків оточили клумбу, несамовито кричали, матюкалися. «Пішлі, сірий, Сколько можна сцать? Спрячь мочалку і топай, пальєш і рози. Нет больше мочі, хитнувся той і мало не впав, але втримався. Сейчас появиться. У нас півка по бутильку нарила і водочки по банке. Юрко обійшов те п'яне, розгнуздене скописько, і повернув свою вуличку. Стало неймовірно боляче за свою матір, що жила самотою в цьому містечку. Знала один маршрут – в лікарні і з лікарні, де працювала медсестрою. Її ще й досі, поза очі, називають Бандерівкою і Стороняця, а вона усе снила Карпатами і своїм краєм. Але ні в рідне село – ні вте далеке, карпатське, Їй і досі не дозволяли переїхати. За квартирою стежили, розмови прослуховувалися. Почував себе чужаком тут Юрко. Ці бродні вулиці, терикони, Ця курява, що летить із них, Сморід палених кісток із м'ясокомбінату – і вічний смог заводів великого міста, що лежало від їхнього селища за якихось 15 кілометрів, давно проклали в його душі холодну межу і бажання якнайшвидше залишити його, влаштуватися там, де є Україна, і забрати туди і матір. Не раз повертався із школи чи з вулиці, де його кпинили, насміхалися і кричали «Хахол, хахол, прийшов, бій його!» І просив матір «Давай поїдемо в українську Україну!» Мати лише гірко усміхалася, гладила його по голіці і заспокоювала «Поїдемо!» А поки що терпи. Бог терпів і нам вилив. Ці бідно задягнені якісь замочені люди, Що квапляться вранці на роботу, А ввечері вестують в чергах, Тягнуть сумки, забивають козла Коло своїх будинків і безбожно п'ють, Викликали в неї жаль і співчуття. Їх зігнали сюди на шахти, заводи, як женуть отари на чужі далекі випаси. Вони давно відірвалися від своєї пуповини і нагадували перекате поле, що нічого не мало спільного із широкою, розкішною вдачею степовиків. Юрко починив двері. Мати вибігла з кухні з вареником в руці. Переповів їй бачене. Вона зітхнула і промовила сумно. Що ж ти хочеш? Якими вони можуть бути, коли вони такі бездуховні? Окрім роботи, нічого не бачать, а про церкву й не відають, що вона десь є. Піду, мамо, провідаю Славка. Давно не бачилися. Тільки недовго, сина. Донбас не втратив своїх кращих традицій, а сьогодні п'яний більше, ніж тверезих. Я недовго. Скільки тут іти? Якихось два кілометри. Віра з балкона провела сина довгим радісним поглядом. У ньому поєдналися її і юрцеві риси, а характером був схожий на її батька, першого жартуна на селі. Коли б не ця його вроджена веселість, невідомо, як би він витримав неволю. Звела очі на терекони і знову побачила те, що хотіла бачити. У сутінках часто уявляла, з вершини Карпат. Юрко прошурхотів опалим листям в кінець вулиці. Вона врізалася в степ, а там за пагорбом лежало село. Старожилище пам'ятало його назву Козаче, але його давно перейменували в радянське. Степ сирів сухими бур'янами, Сивів молодим, вдруге відрослим полином. Битим в'їждженим шляхом дебуляла немолода жінка. Несла сумку, важко перевалюючись з боку на бік. Юрко привітався до неї. Вона відповіла з незвичною для цих країв вимовою. «Давайте, допоможу вам», – сказав хлопець. Стара недовірливо подивилася на нього, але побачила привітне молоде обличчя, ясні очі й промовила, помітно окаючи. Спасіба, синок, а то старуха нагрузилася, а оно тяжело шибко. Ви в гості їдете? Юрко взяв із її рук сумку. Зачем в гості? Я здесь -я живу с тридцать третьего. Целую деревню нашу с Вологодской области переселили сюда. — А чего ж аж целое село? — Юрко сдавованно подавился на стару. — Ну как же? Народ здесь весь вымер от голода. Нужны были рабочие руки». От нас і переселіли в пустиї ізби. А не страшно було залишати свої і їхати сюди, де ще не вивітрився дух померлих людей? А хто нас, синок, і спрашивав? Я шибко не хотіла їхати, молодуха була, но партія сказала «надо». Кроме нас, русских, да еще хохлы, никто не поможет стране. Вот и поехали. Оставили избы, хозяйство. У меня две куровы было. До сих пор не привыкла. У нас деревянные избы, а здесь глины. У нас леса неисходимые, а здесь степь и степь. Ну, что поделаешь? Нас не спрашивали. Сказали ехать, и мы уехали. Некоторые опосля возвратились, а я здесь о корни пустила. Пошли дети, внуки. А все село вымерло? стиха запитав Юрко. Несколько семей уцелело. «Но вони вже обрусили і говорять уже по-нашому!» Повз них промчав мотоцикл і мало не збив їх. Юрко встиг відскочити, а стара кинула на вздогін. «Уже нажрались лешие, начнут беситься, биться, п'ють народ, як шальний». Вона важко перевела подих і додала, «А ти, нібось, клавки по водку йдеш? У неї весь город пасеться. Ту прорву і штрафували, і визивало начальство, но вона гоніт і гоніт. У неї цілий спірзавод. Вона прочинила хвіртку в невеличке захаращене подвір'я.